Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saya <coughs> khotib di hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufikillah, vote isih dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca atau kita lanjutkan membaca kitab Usul Sunnah Karya Al-Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Rahimallahu Ta'ala dengan menggunakan syarah dari Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Habidallahu Ta'ala Al-Imam al Ahmad Rahimallahu ta'ala Wa sunnatu indana Atharu Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa sunnatu tufassiru al-Qur'an Wa hiya dalailu al-Qur'ani Walaysa fis sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uquli wala bil ahwa'i inma huwa al ittiba'u wa tarku al imam Ahmad ibn Hanbal rahimallahu ta'ala as sunnatu indana Sunnah itu Indana, domer indana kata ganti yang ada pada kami kembalinya kepada ahli sunat wal jamaah, kembali kepada ahli sunat wal jamaah Sunnah inda inda ahli sunat wal jamaah maknanya adalah asharu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Sunnah, menurut ahli Sunnah wal Jamaah adalah hadis-hadis Rasulullah atau hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasunatut Fasir Al Qur'an dan Sunnah itu menafsirkan Al Qur'an. Arti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan makna yang terkandung dalam Al Qur'an. Mengkhususkan apa yang Allah subhanahu wa taala sebutkan secara umum dalam Al Quran, atau tebnam memberjelas apa yang Allah sebutkan secara mutlak, sebagian nanti akan datang contoh-contohnya. Besul Nabi Rasulullah saw. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menjelaskan makna dan maksud dari ayat Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an dan sunnah diterjemahkan dalailul Qur'an menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Wa laisa fil sunnati qiyas. Kemudian di sini Al-Imam Ahmad menjelaskan Bahasa tidak ada dalam sunah Qiyas Ini akan dijelaskan apa yang dimaksudkan Imam Ahmad bahasa tidak ada kias. Walla tuta amsal. Ini mempertegas dari ucapan yang sebelumnya elai safi sunatik kias tidak dibuat permisalan. Innama hia riwayah. Akan tapi sunnah adalah sebatas apa yang diryadkan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walatudroq bil ukul walalahuwa dan sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam tidak bisa, tidak dapat dicapai dengan akal ataupun hawa nafsu. Innama akan tapi sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam adalah alitiba watarkul hawa. Sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam dengan mencontoh mensuri teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hawa nafsu. Ikuti video Rahimani warahimullah berikutnya kita akan baca penjelasan dari Fadhilatul Syekh Al-Lamah Harbi Ibnu Hadi Al-Madkhali hadidallahu taala menjelaskan pemaparan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Usul Sunnah ini. Qala Hamidallahu taala yaqulu rahimallahu Imam Ahmad menyatakan wasunah itu indana asar rasulullah dan sunnah menurut ahli sunnah wal jamaah adalah merupakan asar hadis yang dilihatkan dari rasulullah saw. Kalau kata syarabi mahiyasunah, apakah yang dimaksud dengan sunnah itu? Yakul Ditérangkan oleh Imam Ahmad bahwasaya sunnah itu adalah atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni maknanya adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Semua sabda beliau. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian juga ketetapan-ketetapan yang datang dari Rasulullah SAW. Ini yang dinamakan dengan as sunnah. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu adalah ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan atau sesuatu yang disetujui Rasulullah. Tetapi ini demikian dengan sunnah. Kalau saya indana kitab, buat indana sunnah Sehingga dengan demikian Ahli alusunnah wal jamaah. indahu kitab iaitu Al Quran, buat indahu sunnah sebagai sumber rujukan, sebagai landasan berpijak dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Al-Quran dan demikian juga kembali kepada as sunnah. Wahyillati faradillahu tabarak wa taala alainna ittiba'ha wa tamtsuka biha. Dan sunnah tersebut adalah merupakan suatu yang Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan kepada kita semuanya. ...untuk mengikutinya dan demikian juga berpegang teguh dengannya. Dari Hassan ibn Atiyah, Qala. Hassan ibn Atiyah adalah seorang tabi'in. lihatkan Imam Marwazi dengan menyebarkan sanad sampai kepada Hasan Ibn Hatiya al-Naham. Hasan Ibn Hatiya. Kalak karena sibril yanzilu al Rasulullah bissunnah, kama yanzilu alaihi bila Quran, wyaulimuhu iya, kama yulimuhu al Quran. Kata Hasan Ibn Hatiya. Dahulu Jibril alaihi salatu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mengajarkan sunnah. Sebagaimana Jibril alaihi salatu turun kepada Rasulullah membawa Al-Quran. Wa yu'allimuhu iyyaha kama Quran. Kemudian Jibril mengajarkan as-sunnah kepada Rasulullah sebagaimana Jibril menghasilkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maksud yang kami Saya inginkan Dari pernyataan Hasan Ibn Atiyah Di sini Salafunasalah Ridwanullah Alaihi Majumain Para ulama salaf Mereka memosisikan Sunnah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana mereka memosisikan Al-Quran Sebagai dasar bijakan Sebagai sumber Rujukan dalam Menjalankan syariah Allah subhanahu wa ta'ala Keduanya tidak akan mungkin dipisahkan Bahkan seorang Tidak akan mungkin Menjalankan agama ini Kecuali dengan Zainam berpegang dengan Al-Quran Dan demikian juga As-Sunnah Sebegini nanti akan dijelaskan Khalas si Rabi ibn Hadi rahimallahu taala yubayyin manzilata sunnata wa ilaqatihah bil Quran. Kemudian al-Imam Ahmad rahimallahu taala menjelaskan kedudukan as-sunnah. Menjelaskan kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana posisinya dalam agama ini? Bagaimana keterkaitan dan keterpautannya dengan Al-Quran? Apakah mungkin seorang itu menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala hanya berpegang dengan Al-Quran tanpa Sunnah Rasulullah? Dijelaskan di sini. Kala Imam Ahmad menyatakan, Wasunatu tufasyirul Quran. Dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan Al-Quran. Wahy adalah ilmu Quran dan sunnahkan dalil Quran menunjukkan apa yang dimaksudkan nafm dalam ayat Al-Quran. Pas sunnah itu Quran sehingga dengan demikian sunnah itu akan memperjelas nafm apa yang Allah makzikan dalam ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kemudian di sini Syekh uh, Rabi' Ibnu Hadi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna ilayka adz-dzikra. Li tubayyinan lin ilayhim. Dan kami telah menurunkan kepadamu ad-dikra. Ya, Itu Al-Quran. Bas diturunkan demikian saja? Tidak. Tapi kata Allah. Li tubayyina <tutuk> linnas ma nuzzila ilayhim. Agar engkau menjelaskan kepada umat. Apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Wa fihi huda wa fihi tenam. Al-haq wa nur diperjelas oleh Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang berikutnya dibawakan enam firman atau dalil dari ayat Al-Qur'an oleh al Al-Syarabi, fa in tanaza'tum <tik> fi <tik> shay'in faruddu ilallahi war rasul. Apabila kamu berselisih, berbeda pendapat dalam permasalahan apa saja Perbeza pendapat dalam masalah urusan akidah, usul. Berbeza pendapat dalam masalah ibadah. Berbeza pendapat dalam masalah muamalah. Dalam masalah apa saja? Farudduhu ilallahi. Maka kembalikanlah kepada Allah. Cukup saya sini-sini aljab tidak. Tidak cukup saya di sini. Tapi Allah lanjutkan. -rasul. Dan kembalikanlah kepada Ar-Rasul Ar-Rujuh ilallah subhanahu wa ta'ala Ar-Raddu ilallah Mengembalikan permasalahan al-Mutanaza Kepada Allah Yaitu dengan mengembalikannya kepada Al-Quran Dan mengembalikan Permasalahan yang diperselisihkan kepada Rasulullah yaitu kepada beliau Sewaktu beliau masih Hidup Dan sepeninggal beliau adalah Mengembalikannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kedua ayat ini kita dapatkan penjelasan yang sangat jelas sekali bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi memiliki ilaqah qawiyah, sebuah hubungan keterkaitan yang sangat kuat sekali dengan Al-Qur'an. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan seorang tidak akan mungkin bisa menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mungkin. Hatta solat, solat lima waktu. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada hambanya dalam bentuk mujmal. Akimus solat, wawatuh, zakah. Bagaimana solat? Apa yang dibaca? Gerakannya bagaimana? Kapan dikerjakan? Berapa kali sehari? Rukunya apa saja? Apa yang diwajibkan? Tidak ada dalam Al Quran. Dan itu hanya didapatkan dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijlasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahul salah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa at-takbir." Kunci salat itu adalah taharah, dan yang mengharamkannya adalah bacaan takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya adalah Bacaan taslim. Berapa kali sehari semalam? Lima kali. Di mana kita dapatkan? Apakah ada dalam ayat Al Quran dari Al Fatihah sampai akhir tidak disebutkan? Ina ma'huwa fi sunnah. Jumlah salat yang dikerjakan oleh kaum Muslimin lima waktu dalam sehari semalam ada ada penjelasan dalam Al Quran dalam Sunnah Rasulullah SAW. Khatbahun Allah. Sholat lima waktu yang Allah wajibkan, Ada dalam sunnah. Sehingga mungkin seorang menjalankan agama tanpa agametan Rasulullah. Saya katakan, hatta sekalipun sholat, akan mungkin mereka bisa kerjakan. Dhuhr empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, subuh dua rakaat. Di mana kita dapatkan dalam sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedajukan kalau syair Hamidullah taala ar-radd ila kitabillah wa ar Rasul raddun ilaihi fi hayatih wa ila sunnatihi ba'da alaihi salatu wassalam Kembali kepada Allah pada perkara yang diperselisihkan pada perkara yang kaum muslimin berbeda pendapat maknanya kembali kepada kitabillah kembali kepada Al-Qur'an Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum permasalahan yang dipersihkan tersebut. Sementara yang dimaksud dengan raddu ila rasul, kembali kepada rasul, yaitu kembali kepada kepada beliau, kepada dat beliau. Selagi semasa beliau masih hidup, sebagainya yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka berbeda pendapat, mereka datang ke Rasulullah. Dan Rasulullah memutuskan perkara mereka dan kembali kepada Rasulullah telah kembali dengan kembali kepada sunnahnya sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam sehingga kata Syarabi di sini bahia maradun maraddun nasi wa marji'uhum sehingga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat kembali dan tempat rujukan bagi kaum muslimin dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan mungkin menjalankan syariat Allah, tidak akan mungkin menjalankan perintah dan larangan Allah tanpa dan Rasulullah SAW. Kalahia wal Quranu ala hadisawak kata Syarib di sini. Demikian juga. Disamping apa yang ayat yang telah dibawakan tadi menjelaskan bahasanya Sunnah Rasulullah terdapatkan rujukan dan tempat kembali kaum muslimin Demikian juga As-Sunnah dan Al-Quran Yaitu adalah Al-Hadis-Sawa Sama Dalam hal Sebagai sumber hukum Dalam hal sebagai landasan dalam menjalankan syariat Allah SWT bahaya fil ihtijaj fi abwabil aqaidi wal ahkami wal halali wal harami washa'irus suuniddin hiya marja'un kalquran kada syarabi di sini saya di sini as sunnah itu Sunnah rasulullah hadis-hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau perbuatan beliau ketetapan beliau yang dinukil dengan sanad yang sahih dalam masalah ihtijaj dalam masalah berdalil, dalam masalah menggunakannya sebagai hujah, sebagai pijakan dalam membangun sebuah hukumnya, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ahkam, ahkam ibadat atau ahkam muamalat, dalam masalah halal dan haram, wasairi su'unidin bahkan dalam seluruh sendi dan aspek agama ini marjaun As-Sunnah Rasulullah bukan rujukan Sunnah Rasulullah bukan rujukan Dal Al-Quran sebagaimana Al-Quran Al-Kari Sehingga dengan demikian Ilaqatul Sunnah Bil-Quran adalah sangat kuat sekali Keterpautan dan hubungan Antara Al-Sunnah dan Al-Quran Sangat kuat sekali Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan Kala walha, walihada kan asalaf ida warded ala ahdhim soal fi aqidah atau غيرها. Yujibu bima yasbi ku min nass Qurani atau nass Nabawi. لا ت لا تفر قتاب Oleh karena Al Quran sudah sama-sama sebagai sumber rujukan, sama-sama sebagai dasar pijakan dalam Beragama Dalam menjalankan syariat Allah Oleh kata para salafus soleh Para ulama terdahulu Ketika Disodorkan kepada mereka Suatu pertanyaan Atau suatu permasalahan Apakah dalam hukum Dalam uh, akhidah Atau dalam mu'amal dan yang lainnya Maka mereka menjawab pertanyaan tersebut Nam, Dengan dalil yang mereka Ingat Baik dari ayat al-Quran atau dari sunnah. Mana yang mereka ingat? Ketika dalil yang mereka bisa hadirkan adalah dari ayat al-Quran, mereka jawab dengan ayat al-Quran. Ketika mungkin dari ayat mereka tidak ingat, sementara yang didapatkan dari dalil dari Al sunnah, mereka jawab dengan menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedudukannya sama, tidak dibedakan antara sunnah dengan al-Quran. Wasaya ti misal udalika. Min mawkifi Umar wa mawkifi Aibbakar wa mawkifi Ibnu Umar wa min as sahabah. Kita akan datang nanti penyebutan bagaimana sikap para sahabat Rasulullah dalam masalah ini. Baik dari Umar, Abu Bakar, Ibnu Umar ataupun para sahabat yang lainnya. Qawluhu. Pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wahiyadala'il <tuh> Qur'an. Sunara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah adalah dalailul Quran. Dalil bagi Al-Quran. Menunjukkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Maksudnya tadasyrabbi tubayyinu mujmalahu. Memperjelas apa yang Allah sebutkan secara mujmal, global. Seperti ayat yang saya contohkan dari masalah salat. Akimusolah. Allah mewajibkan solat kepada kaum Muslimin lima waktu dengan ayat ini. Akimusolah. Tegakkanlah sholat. bagaimana solat dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunnahnya. Bahasa solat itu terdiri dari 5 waktu. Kapan dikerjakan waktunya? Al-Quran hanya menyinggung sedikit saja. Seperti apa? Agamis salata lidulukis shamsi ila ghaza kelail. Tegakkanlah salat dana lidulukis shamsi dikarenakan terkelincarnya matahari atau setelah terkelincarnya matahari ila ghaza kelail. Ayat ini hanya menjelaskan waktu awal waktu mengerjakan salat duhur dan maghrib. Sementara salat bukan hanya duhur dan maghrib saja. Datang penjelasannya dalam sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan jumlah rokaatnya, waktunya. Sementara itu penjelasannya ada dalam sunah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dibaca boleh enggak tanpa baca al fatihah Ada dalam sunah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga zakat. Zakat ya. Allah katakan: Tiadalah ilah Allah. Wa adu zakat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mujmal sementara apa apa saja yang terkena zakat kapan dikeluarkan berapa besarannya siapa saja yang menerima siapa yang tidak boleh menerima ada dalam Al-Qur'an ada dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di ya dan ada waktunya jadi semua dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sedikit, ya. sebelum kita bacaan uh, nukilan dari para aima yang lainnya. Ba la. Watu Fasilu Al Mujmal. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merinci hukum yang Allah sebutkan secara mujmal dalam Al Quran. Watu Wadhu Al Mubham memberjelas yang Allah sebutkan sudah mudah faham wa al mutlaq mengecualikan sesuatu yang mutlak Seperti. tentang masalah iqamatul hudud menegakkan hukum had itu potong tangan Allah sebutkan secara mutlak was-sariq wa as Seorang pencuri laki-laki laki ataupun perempuan potonglah tangan keduanya. Di mana dipotong? Allah katakan Faktau aydiyahum sebutkan secara mutlak. Di sinilah? Di sini, di sini, di sini atau seksi di sini? Dijelaskan di taqyid, dikesuelikan oleh asunnah sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa potong tangan di al-qu, di sini. Sehingga kalau hanya kembali kepada Al-Quran saja, dia akan mungkin seorang menjalankan syariat Allah SWT. Demikian juga masih terkait dengan hukum had tadi, potong tangan. Seberapa besar barang yang dicuri sehingga seorang itu wajib dipotong tangan? Dijelaskan dalam senarai Rasulullah, ada batasannya. Dalam Al-Quran tidak ya. وَتُخَسِسُ الْعَامُ Ayat Al-Quran mengkhususkan suatu yang umum. Eh, Sunnah Rasulullah mengkhususkan suatu yang umum. Wa Sunnah Rasulullah memperjelaskan, memper, menjelaskan kepada kita bagaimana solat. al Wa wa'adadaha Waktunya kapan? Berapa jumlahnya? Tafasilaha wa ma naqra'u fiha wa ma naqulu fi ruku' wa ma naqulu fi sujud kullu apa yang kita baca ketika kita eh uh, dalam salat apa yang kita baca ketika ruku' apa yang kita baca ketika sujud ini semuanya didapatkan penjelasannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa Allahu yaqul karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimussalata wa atuz zakah wa la min dhalika ini yang Allah perintahkan tegakkanlah salat tunaikkanlah zakat sering Allah sebut yang semakna dengan ini Allah sebutkan kewajiban salat dalam bentuk mujmal global adapun bagaimana tata cara sifat salat secara rinci detail dari awal sampai terakhir apa yang dibaca apa gerakan bagaimana gerakannya ya rukunnya apa syaratnya apa tidak disebutkan dalam Al-Qur'an wa inna ma ja'a bayanuha akan Nabi datang penjelasannya dalam sunnah Rasulullah S.A.W alaihi wasallam wa sunnah tu bayana dzalika wa dan sunah Rasulullah S.A.W alaihi menjelaskan segalanya tadi dan merincinya Sehingga dengan demikian, kata Syekh, فَهِيَ دَلَا إِلُنْ وَبَيِّنَاتٌ وَتَوْدِهَاتٌ لِمُجْمَلَاتِ الْقُرْآنِ وَتَخْسِسَةٌ لِأُمُمَاتِهِ وَتَقْحِدَةٌ لِمُطْلَقَاتِهِ Sehingga dengan demikian, sunnah rasulah dalil yang menjelaskan, mempertajam, menjelaskan yang mujmal, mengkhususkan yang umum, mengecualikan yang mutlak. Fa ya quran kama qala Imam wa hiya quran aydan kama qala rahimallahu sehingga dengan demikian Al-Qur'an sebagai disebutkan oleh Al-Imam Ahmad tafsirun Qur'an dan dalil dalail Qur'an qala Al-Imam Al-Marwazi rahimallahu taala dalam kitabnya Usul Sunnah Di ya. sini sedikit akan kita rinci ya. Kata Imam Al Marwazi, wajhta atau usul al faraidi kulla, la yu'rfu tafsiruha, walatunqaru ta'diyatuha, walal-amalu bi illa bi terjemati min Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin minhu. Jadabatkan usul faraidi. Kullaha. Saya dapatkan usul faraid, kewajiban-kewajiban yang inti dalam agama Islam. Tidak diketahui tafsirnya, tidak diketahui cara melaksanakannya dan mengerjakannya kecuali dengan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari solat. Akimu as-salah. Lincah atau tidak? al-zakat tidak mujmal masalah zakat demikian juga Allah sebutkan mujmal wa atu masalah salat masalah siang puasa bagaimana Allah katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun mujmal kapan puasa tersebut Allah sebutkan bulan Ramadan, sahur Ramadan dalam hadis unjelavi Al-Quran. Tapi mulai kapan? Dimulai setelah tenggelam cermat hari, atau dimulai setelah duha, atau terang sehari semalam? Tidak ada penjelasannya. Datang penjelasannya di Rasulullah SAW. Demikian juga haji yang termasuk dari usul faraid ibadah yang fardu yang usul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk mujmal Walillahi ala nasi hajjal baiti man istaṭā 'ilayhi sabīlā. bagaimana seorang berhaji? Bagaimana seorang berihram? Bagaimana bertalbiyah? Bagaimana wukuf di mana? Bagaimana melontar jumrah? Itu semua ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali diwajibkan haji tersebut? Kalau sekiranya tidak ada sunnah rasulullah saw kita nggak bisa mengetahui berapa banyak haji itu diwajibkan oleh allah swt. Apakah seumur hidup lima kali ataukah seumur hidup dua kali ataukah sekali? Datang penjelasannya dari rasulullah saw sebagai dalam hadis yang eh, diriwayatin muslim. Rasulullah bersabda, Ya Ayuhannas Inna Allah farradu alaikumul hajja Wahai sekalian manusia Sesungguhnya Allah SWT Telah mewajibkan Haji atas sekalian Dalam ayat tadi Walillahi ala nasih hijil bayti Manistata ila syakir Baka marah julun Maka ada salah seorang sahabat yang berdiri bertanya Bikuli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib berhaji? Nah, kalau setiap tahun kira-kira bagaimana? Nah ini kita yang seumur hidup cuma sekali aja di Indonesia, ya, di Jawa Tengah. Daftar antriannya, daftar tahun dua tahun yang kemarin berangkatnya tahun 2030 eh, bentar, 2035. Almuheim ni daftar antenyas, kemain saya hitung 23 tahun, 23 tahun untuk Solo, ya. nggak seragam demikian, nggak tahu kalau dikutus. Nih kalau setiap tahun gimana kita? Padahal setiap tahun dari Indonesia apa itu kuotanya sekarang ya, 221 221000 221 ribu jamaah, Arwahnya muat nggak? Nggak muat. Sedang Afikulie Amin. Hasaqala, zalikasalasamrat orang itu menanyakan di Rasul Diam, diulangi lagi. Afikulie Amin, Rasul Diam. Afikulie Amin. Baru yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Laukul tu naam la wajibat. Kalau saya katakan iya setiap tahun, maka wajib kewajiban haji naam setiap tahun dilakukan. Walau wajibat lama kumtum biha. Dan sekiranya diwajibkan, kalian tidak akan mampu untuk mengerjakannya seumur hidup sekali aja, tidak semua orang mampu kan gitulah. Apalagi kalau tiap tahun. Neruni maturakum, ba'in nama halakamengkana, koblagum bishu alihim waktilah fimala ambiyah Biarkanlah diriku sebagaimana aku tinggalkan kepada kalian. Artinya, sebagaimana saya sebutkan demikian, ya sudah. Itu. Al hadis. Ya. Al khar. Maksud yang kami inginkan di sini ya, bahasanya usul faraid. Kewajiban-kewajiban yang kan inti dari syariat ini disebutkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam Al Quran, Al, -Quran, Al -Quran, dalam kandungan Wa ina majaa atab siruha wabayan wah datang penjelasan dan tafsiran atas kewajiban yang Allah wajibkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ini semua Ehwad al Iman Ehwad al Fidin menjelaskan kepada kita bahasnya ilah kaitan sunnah keterkaitan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al Quran Al-Qur'an sangat kuat sekali tidak mungkin dipisahkan. Dikatakan al-Imam Al-Marwazi al masih dalam kitabnya As-Sunnah ya fa al-faraidu kulluha kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ini yaitu salat, zakat, puasa, haji, jihad kulluha muttafiqatun fi annaha mafruḍa semua disepakati membahas hukumnya wajib Sholat apa hukumnya wajib, zakat apa hukumnya wajib bagi yang terpenuhi syaratnya, puasa hukumnya apa wajib, haji bagi yang mampu wajib, mutawafikah semuanya disepakati hukumnya wajib. Akan tapi wamukhtalifatun fil khususi wal umumi akan berbeda-beda. kewajiban tersebut apa? diwajibkan ala sabil umum semua wajib mengerjakan seperti sholat, puasa. Ataukah dikewajibkan secara khusus. Bahasanya seperti zakat. Bagi orang yang memiliki nisab dan capai haul. Haji khusus bagi mereka yang mampu. Baik secara finansial, secara fisik. Demikian juga jalannya. Wal wal auqat, Demikian juga kewajiban. Berbeda-beda. Walaupun sama-sama wajib. Akan tadi jumlahnya, waktunya berbeda-beda. Sholat diwajibkan berapa kali? Lima waktu sehari semalam. Sementara untuk puasa, kapan diwajibkan? Satu bulan dalam setahun. Zakat kapan diwajibkan? Setahun sekali bagi yang mampu memperkenalkan syaratnya. Haji, beda lebih lagi. Hanya sekali seumur hidup. Berbeda-beda jumlahnya, waktunya. Jadi semua dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Di antara contoh yang lain, terkait dengan masalah penerapan syariah, bahasnya banyak sekali Allah sebutkan hukum tersebut dalam al-Qur'an dalam cemal, seperti masalah menjatuhkan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim terkait bagaimana seorang suami ketika rumah tangga tidak lagi mungkin dipertahankan, bahkan perceraian di sini adalah bukan suatu yang tiap-tiap harus, ya. apakah dari pihak istri ataukah dari pihak suami? Ya. Maka bagaimana seorang suami menjatuhkan talak? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran Karim. Ya ayatul amanu, idah talak tumun nisa, fatuliku huna li iddatihinna. Wahai orang yang beriman, apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, fatuliku huna maka talaklah, jatuhkanlah talak terpada waktunya, kapan? Kemeskiwan atau jamah waki. Ha? Ha? atau bulan Dzulhijah atau bulan apa yang untuk menjelaskan. kapan waktunya Tidak ada dalam Al-Qur'an kan. datang penjelasannya bahasa yang dimaksud dengan li'iddati hinna tersebut adalah Dijatuhkan talak tersebut di masa suci sebelum seorang melakukan hubungan sebadan. Dalam keadaan tidak sedang haid dan bukan setelah melakukan hubungan sebadan. Itu adalah waktu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Dari mana penjelasan Dari sunnah Rasulullah SAW. Dilihatkan dalam hadis yang mutabakun alaih. Dari Abdullah bin Umar RA. Anahu tallaqa imra'atahu. Wahiyah ha'idun. Di ahdi Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menjatuhkan talak kepada salah seorang istrinya sementara istrinya sedang haid. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab terkait dengan kejadian yang dialami putranya mendapatkan ganjalan, boleh enggak ini menjatuhkan talak? sedang hai. boleh enggak? maka disampaikan kepada Rasulullah SAW bahasanya Abdullah bin Umar putraku demikian demikian demikian maka Rasulullah SAW faqala lahu Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan kepada Umar murhu fal yurajikha summa liyatrukha hatta tadhurah perintahkanlah kepada Um Abdullah Rabb bin Umar untuk merujuk istrinya yang ditalak dalam masa haid. Kemudian dia di tahan sampai suci, sampai selesai diri haidnya. Suma tahitu, suma tahur kemudian haid lagi kemudian suci. Tuma in sha'a amsaka ba'dahu wa in sha'a tallaqaha qabla an yamassaha kemudian setelah itu kalau dia ingin tetap mempertahankannya tidak mentalakan alhamdulillah dan apabila keputusannya tetap untuk mau menjatuhkan talak maka dan dia menceraikannya sebelum dia melakukan hubungan sembahyang itu pada ath-Thuhri kata Rasulafatilkal iddatullati amarallahu an tutlaqulahan nisa itulah waktu yang Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menjatuhkan talak kepada istri Dijelaskan lah ya, Rasulullah SAW Coba kalau mau berpegang kepada ayat ini nah Mungkin Kembalikan ditafsirkan kepada akalnya masing-masing Atau menurut madabnya masing-masing Atau biayanya masing-masing Bugah nanti. Padahal yang dari Ujung barat sampai ujung timur Banyak orang pintar kan gila? Kalau masing-masing kembali kepada Mufti negaranya masing-masing Syariatnya akan didapatkan Berbeda-beda Tapi tafsirannya ketika kembali kepada satu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan kita dapatkan kesamaan. Contoh yang lain bahasa sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin dan Allah sebutkan secara mujmal dan datang penjelasannya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Itu tentang masalah Diat atas pembunuhan yang terjadi. Seorang membunuh seorang mukmin. Khata'an tanpa sengaja. Maka diwajibkan untuk membayar diat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat Al 15: "Faman 'ufuya min akhihi fatiba bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Dalam ayat yang lain lebih jelas lagi, ya. Waman man qatala mukminan khata'an" Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja. Akan diri kerana keliru. Dalam keadaan keliru. Fatah riru rakabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahliha. Ila ahlihin. Maka andanya dia membebaskan budak mukminah, Budak yang beriman. Dan demikian juga membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban. Wa diyatun musalamatun ila ahliha. Disi mutlak. Tidak ada batasnya. Disi mujmal, global. Berapa diyatnya? Boleh enggak? Diatnya itu adalah seikor ayam atau sepuluh ekor ayam saja. Gitu. Atau kalau perlu dua butir telur misalnya. Boleh enggak? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Datang penjelasannya dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasia diyat yang dimaksudkan dia 100 ekor onta 100 ekor onta Berapa ya ikhwan kalau dihargai satu ekor 15 juta jangan mahal-mahal Berarti berapa nilainya? 1,5 M. Iya betul. 1,5 M. Nah di Indonesia kalau membunuh berapa? Di penjara berapa apa ya tahun terus nanti bebas ya lima atau enam tahun selesai ini disampaikan membebaskan budak ya demikian juga membayar diah yaitu seratus ekoronta ayat enam diserahkan kepada keluarganya dan asal muasal 100 onta tersebut ketika Abdul Mutaalib bernadar apabila mendapatkan anugerah sepuluh orang, anak, laki-laki maka akan salah satunya akan dikorbankan ini kakek Rasulullah SAW, betul lahir genap 10 orang yang laki-laki laki-laki 10 maka ingin mempunyai nadarnya maka ingin mempunyai nadarnya akhirnya diundi diundi Siapa yang keluar? Setiap kali diundi keluar nama Abdullah, itu ayah Rasulullah. Diulangi lagi biar keluar jangan Abdullah ini kira. Yang lain ini enggak rela itu saudara-saudaranya. Ditambah 10 ekor tiket kuponnya itu ditambah 10 kupon atas nama unta. Dikosongin keluar Abdullah. Tambah 10 lagi berarti 9 anak eh 10 anak plus 20 kupon atas nama onta. Kocok lagi keluar Abdullah tambah 10 keluar Abdullah tambah 10 sampai ditambah 100 onta baru keluar onta. Maka dari situ, dari situ ditetapkan bahasa diah pembunuhan adalah 100 onta. Wallahu a'lam bishawab kita selesai di sini. Karena itu dan insyaallah kita lanjutkan pada duhur binti talah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.